Əl-Müminun surəsi 118 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Həqiqətən müminlər nicad taxmışlar. O kəslər ki, namazlarında müti olub boyun əyərlər. O kəslər ki, lüzumsuz şeylərdən üz döndərərlər. O kəslər ki, zəkat verərlər. O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar. Ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla, onlarla Görəcəkləri bu işdən ötürü qınanmazlar. Bundan artığını istəyənlər həddəşanlardır. O möminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyub saxlayarlar. Namazlarına riayət edərlər. Onlardır varis olanlar. Firdovs cənnətinə varis olanlar. Orada əbədi qalanlar. Biz həqiqətən insanı tərtəmiz, süzülmüş palçıqdan yarattıq. Sonra onu nütfə halında möhkəm bir yerdə yerləşdirdik. Sonra nütfəni laxtalanmış qana çevirdik. Sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik. Sonra o bir parça əti sümüklərə döndərdik. Sonra sümükləri ətlə örtdük və daha sonra onu bambaşqa bir məxluqat olaraq yaraddıq. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər uludur. Belə bir yaradılışdan sonra, Siz mütləq öləcəksiniz. Sonra siz qiyamət günü yenidən dirildiləcəksiniz. And olsun ki, biz sizin üstünüzdə yetdi yol, göy yarattıq. Biz məxlugatdan da xəbərsiz deyilik. Biz göydən lazımı qədər yağmur indirdik və onu yerdə saxladıq. Biz sözsüz ki, onu aparmağa da qadirik. Sonra sizin üçün onunla, o su ilə xurma və üzüm bağları yarattıq. Sizin üçün orada bir çox meyvələr vardır ki, onlardan yeyirsiniz. Sina dağından çıxan bir ağac da yarattıq ki, o, yiyənlər üçün zeytin və yağ bitirər. Həqiqətən, heyvanlarda da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz onların qaranlarında olanlar, süddən sizə içirdirik. Onlarda sizin üçün daha bir çox mənfəətlər də vardır. Həm də onlardan yeyirsiniz, həm onların, həm də gəmlərin üstündə daşınırsınız." Əqiqətən biz Nuhu öz qövmünə Peyğəmbər göndərdik. O belə dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur, məyər qoxmursunuz, qövmünün kafir başçıları dedilər. Bu sizin kimi yalnız adi bir insandır, sizə böhlük etmək istəyir. Əgər Allah istəsə idi, bizə Peyğəmbər olaraq mələhlər göndərərdi, biz bunu ulu babalarımızdan eşitməmişik. Bu adamda sadəcə olaraq bir dəlilik var. Hələ bir müddət gözləyin. Nuh belə dedi, ey Rəbbim, onların mənə yalancıya sab etməklərinə qarşı mənə kömək et. Biz Nuh'a belə vəhiy etdik. Gözlərimiz önündə, nəzarətimiz altında və vəhiyimiz üzrə gəmini düzəldi. Nəhayət, əmrimiz gəldiyi və təmdir qaynadığı zaman, hər heyvandan biri erkək, biri dişi olmaqla bir cüd, həmçinin əleyhinə əvvəlcədən hökum verilmiş kimsələr istisna Ailə üzvlərini gəmiyə mindir, zülüm edənlər barəsində mənə müraciət etmə, çünki onlar suya qərq olacaqlar. Sən yanında olanlarla birlikdə gəmiyə minən kimi, bizi zalım tayfanın əlindən qurtaran Allaha həmd olsun de, həmçinin belə de, ey Rəbbim, məni bərəkətli bir yerə indir, sən sığınacaq verənlərin ən yaxşısısan, şübhəsiz ki, bunda insanlar üçün ibrətlər vardır, həqiqətən biz bəndələrimizi imtihana çəkirik. Onlardan sonra başqa bir nəsil yarattı, onlara özlərindən bir Peyğəmbər göndərdik. O, tayfasına dedi, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Məyər Allahın əzabından qorxmursunuz, tayfasının kafir olan, ahirətdə qovuşacaqlarını yalan hesab edən və dünyada neymət verdiyimiz əyan əşrafı dedi, bu sizin kimi ancaq adi bir insandır, yedinizdən yeyir, içdiyinizdən içir. Əgər siz özünüz kimi adi bir insana itayət etsəniz, şübhəsiz ki, ziyana uğrayarsınız. O, sizə ölüb torpaq və sürüsümüq olduqdan sonra qəbirlərinizdən dirildilib çıxardılacağınızı mı vəd edir? Vəd olunduğunuz şey çox uzaqdır. Çox uzaq. Bu, qeyri-mümkündür. Bizim həyatımız yalnız bu dünyadadır. Birimiz ölür, birimiz dirilirik. Biz bir daha dirildiləcək deyilik. Bu, sadəcə olaraq. Allaha iftira yaxan bir adamdır. Biz ona iman gətirən deyilik. O Peyğəmbər belə dedi. Ey Rəbbim, onların məni yalancı hesab etmələrinə qarşı mənə kömək et. Allah buyurdu, birazdan peşman olacaqlar. Biraz sonra, həqiqətən qorxunç bir səs onları bürüdü. Biz onları sel üstündəki saman çöpünə döndərdik. Zalım tayfa məhv olsun, onlardan sonra başqa-başqa nəsillər yarattıq. Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlayar, nə də yubada bilər. Sonra bir-birinin ardınca peyğəmbərlər göndərdik. Hər ümmətə öz peyğəmbəri gəldikcə, onu yalançı saydılar. Biz də onları bir-birinin ardınca məhv edib, əfsanələrə döndərdik. İman gətirməyən tayfa məhv olsun. Sonra Musanı və qardaşı Harunu ayələrimizlə və açıq-aşkar bir dəlillə göndərdik. Pironun və onun əyan əşrafının yanına. Onlar iman gətirməyi təkcəbbürlərinə sığışdırmayıb, özlərini yuxarı tutan cemaat olaraq qaldılar. Dedilər: "Bunların tayfası bizə bir qul kimi itaat etdiyi halda, biz özümüz kimi iki adi insana iman mı gətirəcəyik?" Beləlikdə onları yalançı saydılar və nəticədə məhvə düşər edilənlərdən oldular. Həqiqətən biz Musa'ya kitabı verdik ki, bəlkə doğru yola yönəlsinlər. Məryəm oğlunu və anasını bir möcüzə etdik. Onları abad və axar sulu uca bir yerdə yerləşdirdik. Ey Peyğəmbərlər, təmiz neymətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün. Mən həqiqətən sizin nə etdiklərinizi bilirəm. Bu, tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Mənlən, əzabımdan qorxun. Amma ümmətlər öz dinini aralarında parçalayıb, firqə-firqə oldular. Müxtəlif məsəblərə ayrıldılar. Hər firqə öz dininə sevinir. Sən onları bir müddət öz şaşqınlıqları içində burax. Məyər elə zənn edirlər ki, onlara verdiyimiz var dövlət və övladla biz onların yaxşılıqlarına tələsirik? Xeyr, anlamırlar. Həqiqətən Rəbbinin qorxusundan tir Rəbbinin ayələrinə inananlar, Rəbbinə şərik qoşmayanlar, ürəkləri Rəbbinin huzuruna qayılacaqlarından qorxuya düşüb verməli olduqlarını verənlər. Məs onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedərlər. Biz heç kəsi gücü çatmayən işi görməyə vadar etmərik. Bizdə haqqı söyləyən bir kitab vardır. Onlara haksız yerə əsla zülm olunmaz. Lakin kafirlərin qəlbləri bu barədə cəhalət içindədir. Onların bundan başqa ayrı işləri də vardır ki, elə onları edib durarlar. Nəhayət onların Naz-Neymət içində yaşayan başçılarını əzabla yaxaladığımız zaman fəryad edib imdat diliyərlər. Yalvarıb yaxarmayın, bu gün bizdən sizə heç bir kömək yetişməz. Ayələrimiz sizə oxunduğu zaman arxa çevirirdiniz. İman gətirməyi özünüzə sığışdırmayıb, gecələr toplanaraq ağzınıza gələni deyirdiniz. Məyər kelam haqqında düşünüb taşınmırlar mı? Yahut onlara, Ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi, Yoxsa öz Peyğəmbərini tanımadılar Və buna görə onu inkar edirlər. Yaxud, onda divanəlik var, dedilər. Xeyr, Peyğəmbər onlara haqla gəldi, Lakin onların əksəriyyəti, haqqı xoşlamır. Əgər haqq onların nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı, Göylər, yer və onlarda olanlar körranıb gedərdi. Xeyr, biz onlar üçün öyüd nəsiyyət gətirdik. Onlar isə özlərini edilən öyüd nəsiyyətdən üz döndərirlər. Ya rəsulum, yoxsa sən onlardan bir muz istəyirsən, Rəbbinin əcri daha xeyirlidir. O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Əslində sən onları doğru yola dəvət edirsən, ahirətə inanmayanlar isə doğru yoldan sapanlardır. Əgər biz onlara rəhm edib düşdükləri müsibətdən qurtarsaq, onlar şaşqın vəziyyətdə yenə də azğınlıqlarında davam edərlər. Biz həqiqətən onları əzabla yaxaladıq, lakin onlar yenə öz Rəbbinə itayət etmədilər, ona yalvarıb yaxarmadılar. Nəhayət, onların üzünə bir əzab qapsa zaman, dərhal ümitsizliyə qapıldılar. Sizə qulaq, göz və ürək verən odur. Siz çox az şükür edirsiniz. Sizləri yeryüzündə yaradıb törədən odur. Siz onun hüzuruna cəm edirəcəksiniz. Dirildən də, öldürən də odur. Gecə və gündüzün bir-birinin ardınca gedib gəlməsi də onun əmri ilədir. Məyər dərk etmirsiniz. Xeyr, onlar da əvvəlkilərin dedikləri kimi dedilər. Belə demişdilər, məyər biz ölüb torpaq və sürsümük olduqdan sonra bir də dirildirəcəyik, Həqiqətən bizə də, atalarımıza da, öncə bu vəd olunmuşdur. Bu, qədimlərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir. Ya rəsulum, de, əgər bilirsinizsə, bir deyin görək, bu yer və yer üzündə olanlar kimindir? Onlar mütləq Allahındır, deyə cavab verəcəklər. Sən, de, vəsələ isə düşünmürsünüz, de, yeddi qat köyün Rəbbi, o əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Mütləq bunlar Allahındır, deyə cavab verəcəklər. Onda sən dedi de, bəsələ isə qorxmursunuz. De, əgər bilirsinizsə, deyin görək hər şeyin hükməlində olan, istədiyini himaye edən, amma özünün himayeya ehtiyacı olmayan kimdir? Onlar mütləq bu qüdrət yalnız Allahındır deyə cavab verəcəklər. Sən dedi de, bəsələ isə nə döndərilirsiniz? Xeyr, biz onlara haqqı gətirdik. Onlar isə Şüphesiz ki, yalancıdırlar. Allah heç bir övlad götürməmişdir. Onunla yanaşı heç bir tanrı yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda hər bir tanrı əlahiddə öz yaraddıqları ilə gedər və onların bir qismi digərinə üstün olmağa çalışardı. Allah müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə kənardır. O qeybi də, aşkarı da bilir. Allah müşriklərin ona qoşduğu şəriklərdən çox ucadır. Ya rəsulum, de, ey rəbbim, əgər vəd etdiyin əzabı mənə göstərəcəksənsə, onda məni zalim tayfanın içində qoyma, ey rəbbim, biz onlara vəd etdiyimiz əzabı sənə göstərməyə əlbəttə qadirik. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et, biz aid etdikləri sifətləri daha yaxşı bilirik. Və de, ey rəbbim, mən şeytanların vəsfəsələrindən sənə sığınıram. Onların yanımda olmalarından sənə pənah gətirirəm, ey Rəbbim! Nəhayət, müşriklərdən birinin ölümü gəlib çatdığı zaman, o belə deyər, Ey Rəbbim, məni geri qaytar! Bəlkə, zayi etdiyim ömrün müqabilində, yaxşı bir iş görün, xeyr, bu onun dediyi boş bir sözdür. Onların önündə dirilib duracaqları günə qədər, maniyə, bərzə xaləmi vardır. Sur çalınacağı gün, Artıq aralarında nə qohumluq əlaqəsi olar, nə də onlar bir-birindən soruşub hal-əhval tutarlar. Məhz tərəziləri ağır gələnlər nicat taparlar. Tərəziləri yüngül gələnlər isə özlərinə ziyan edənlərdir. Onlar cəhənnəmdə əbədi qalarlar. Cəhənnəm o onların üzünü yandırar. Onlar orada dişlərə qarmış vəziyyətdə durarlar. Məyər mənim ayələrim sizlərə oxunmurdumu? Siz isə onları yalan hesab edirdiniz. Onlar deyərlər, ey Rəbbimiz, rəzil taliyyimiz bizə qələbə çaldı və biz aq yoldan azam bir cəmaat olduq. Ey Rəbbimiz, bizi oradan çıxar, əgər bir də qayıtsaq, şübhəsiz ki, zalım olarıq. Allah buyurar, orada zəlil vəziyyətdə durub qalın. Və mənə heç bir şey deməyin, çünki bəndələrimdən bir zümrə var idi ki, onlar, ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, artıq bizi bağışla, bizə rəhm et, sən rəhm ən yaxşısısan, deyirdilər. Siz isə onları məzxəriyə qoyurdunuz. Bu məzxərə başınızı o qədər qatmışdı ki, məni yada salmağı belə sizə unutturmuşdu. Siz onlara gülürdünüz. Həqiqətən mən səbr etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım, onlar nicət tapanlardır. Allah kafirlərə belə buyuracaqdır. Yer üzündə niçə il qaldınız, onlar bir gün, bir gündən də az, hər halda sayanlardan soruş deyə cavab verəcəklər. Allah buyuracaq, əgər həqiqəti bilirsinizsə, siz orada çox az qaldınız, yoxsa sizi əbəs yerə yarattığımızı və hüzurumuza qaytarılmayacağınızı güman edirdiniz. Həqiqə hökmüdar olan Allah ucadır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, kərim olan ərşin rəbbidir. Kim Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət edərsə, bunun üçün isə onun heç bir dəlili yoxdur. Onun cəzasını rəbbi özü verəcəkdir. Həqiqətən kafirlər Nicat tapmazlar. Ya rəsulum, de, ey rəbbim, bağışla və rəhm et. Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısən.